Oberaz kronika eh, berezibatek giren dugu, iraitz Zufia horrekin, atxaldeon, nire <laughs> gure aitz. Auto batean gira hartzak itentzuten den azantza, baina tiktak tiktak. Maiten duzu beti, eh, xein alatzeko honora oh, eh, joiten zaren. Bizikia eh, gidalari honan naiz, <laughs> zutxeko lan Estripulikukahan, eta biziki naiz. <laughs> Zure laneko autoan gira gainera, erizaina baitzira, eta bat duzu behar den material guzia, ah, kartarekin. Ah, hey. Zer da, horrek ilan zerritan anduzu? Hahahaha! <risa> Ordre nacionaldi <risa> zain <de> firmi. Zartzen dut bakarrik aparkatzeko zeiltasunak diren lekoetan batzutan, batzuek, isuna zartzeko gogoak entzendie ikustean laneko hor girela baina ezta beti martza. Auto hartu dugu zenta gaurko kronika terrenuan biziko dugu, eh? Dio ipatu dugun zerbaiten gana, jostailuak ikustera. Hori da bai, ikusterat joztailu uh, den da haundi bat, eta ikusterat pixka bat zeh nolako uh, sailkapena duten dendan eta nola funtzionatzen duten nolako kate haundi azken finean kate haundi bat da, bai. Mm -hmm. Boa, ez du balio izena gaita, ez du, jendea errike. Ez uh, izen bitxibat eta gaitena dugu, jendeak uste dut fiteu lehtuko duela, ez dira hogeita bax. Bo, inglesa dakizularik ez da bitxia dakizu. Bala ere, baina pikako, esi bat erdia, ezak zuzen erdiden hor, niretzat beti bitxik egiten zaitu. Joken gola bezala beraz. Yeah! Berdinitaz den da, biskat! Hor duan, joanen gira den eta... Bona behikusiko dugu zer baden. Deneek dugu, pentsatzen dut, zuk niba ino gehiago gainera. Ha baini gainera, salean naiz badut karta eta dena, behar ekoa. Eta bai, eta bai, eta bai. Aitortzen dut eta txanote ah tasite nuke hartatu zoralik ba ba, ba dituzua promocionak dire larik a, de yak a fa telefono sa edo te email eta groba bidaltzen dizkitsutea cheketsuka zure a, erosketen araberako Bono batzuk berriz joiteko azken finantza kontsumitera bertarat ara duzu beraz kartaren abanteila. Bai, ez karta gainera... <risa> ...ungirik da! Eta bai! Biziki <risa> <risa> <risa> xinxuak <risa> dira <risa> bai. <Bon>. Boa! <risa> Zare kusten duzu. Emen deia, udan gira. Eme bai, ez dituzi kompon, me ulia da. Ebe hori, udako puskak, ha? Lehen lehenik, biziki merke direnak, miste mena, horrekin aldu bat zira, hori ikusten dute lehen lehenik. Liten zira horrekidan? Ege uh, egan ez. Jostazen zira subetutan, elduen jokoetan? Uh, bai? Uh, bai, bai. Bai, bo... karta jokoetan bereziki. Mesteetan ez, baina, baina, baina, baina. Badut, etxean skrabal hamojatu bat, ere, graz. <laughs> Gero, ahi garria bat, da, zembat dioko bat diren. Eta ustu terdiak baino gehiago ez zitu gezagutzen, eta aldi izan, berdin ez zirau hartuko, baina lehen lehenik agertzen direnak dira telebistan. Publiztatea egiten duten jokoak beraz. Justuki aurrekin aldu bat zira, edo guraso izan eta ere, lehen lehenik ikusten diren joko berri horiek telebistan agertzen direnak dira. Habe, hor, sektzen diren beste mundu bat, ea? Dena da mutiko, denak gizon, ordin, kolorea, ergeien bat agertzen dena ordinan. Ba! Hau ala ere, Playmobil ez? Eh? Ah, bai... Boli, playmobil ez... Zuhu uh, fan bat zinen? Az bat ere, xe kulan, baren... Batira direnak. Eta, baina ojere juztu ki, ikusiz uh, futbol txapelketarxiko uh, dela, ojere, Be bai, Playmobil adaptatu da, ojere, Be bai, Playmobilak ah, bai. katera ditu, uh, kipa abako itzeko uh, jokalariak, uh, futboleko bat... Eta, bai, bai... Eta, jeneri bai, bai, egiteko? Bai, bai, gero zalea dira eguneroko aktualitatearen arabera, e, bai. Bai, ustun zu dera la plaz egiteko? <laughs> Zer gehiago xaltzeko? Biak. Erostenduenak duenak egiten du eskaintzen eh, dionari eta... xaltzaileak konten da, xaldu baitu. Ah, Zok zautzen zu den da hori, eh? Bai, zato. <laughs> uh, ez trompatu daiz. <laughs> Teleskopa Bara nabako bat. Oh, karaoke! Hori ah, begira egurrez da? Made in China. Guxikat bon. ah. ah. jasnak, txistuak, panderoa. Ba denak Made in China dira ustuzu? Be begiratuko du, gultai duztuki. Zena egurrezko hori? Ah, kapla famatu hor. Au, ah, franxisa da ez? Hori, ringerre da zenta dira olako dioko simple batzu, begira bota ere ez dute aldatu. Yes. Az. Zaharra da hori? Oui, Francienne et Guilherme, je veux dire ça. Oui, oui. J'adore jouer avec toi Et tu n'as pas Ah, Oli Il est tout ça Superman, ah, bon. Spiderman... Oli, marchandises Oui, Spiderman, pyjamasque, Sam, je suis le saillard, Pao Patrol. C'est vrai, Oli Je cours Patroïla-Bat. Ha, ha, ha. Polizia da, xekur polizia. Bada dira, denetarik de, de, de bada dira. Beraz, hau zer da. Nareizan uxkaraz. Nik baberoa, reitendot. Esikin zeko. Dirudienez au neskentzat daba krik. Dirudienez bai eta au neskentzat daba krik. Neskena da, francesa da, francesa da, mutikena da. Neskena eh? da. Little Angel Diva eta Little Star. Rockstar. Coolboy. Mr. Perfect. Little Monster, Little Angel. Ema ez neskada Princesa eta Gizuna Rockstar. Chakurtikia... Oh! Gattia! <risa> <risa> Ezo bario gato ikukaitea. Spider-man. Zainako <risa> maite dute hori aurrek? Zura aurrek maite baite dute justuki? Bate eka rintzak. Zainako maite dutea, ne? Daga jagon Gero, bera, superheroi bat da, beraz pixanena... Bera, zintxoa da, bojokan badaki, eta gainera... egingajia da. Abai? Piskat txuntxuna egiten baitu bera, ze... Kolako auto bat, nahi lehen? Gara, nukeak entzuan balio duten horiek. Dira auto batzu... Pedalatuz, uh, erabiltzen yeah, ba dira... Pedala kin, edo pedalarekin? Sango edo sangoekina ba intzenarazeko? Edo bat dira batzuk, motorizator? Kat-katrak eta, feen dira, animaleko gauzak, eh? Abai, eta markako hor, bat dizu markak, eh, oh, duzu Audi, Audi, BMW, hauser Porsche, ah, Mercedes... Gizte, ukanen duzula oh. Clio bat, Clio... <laughs> Gaizoa Clio... Az bakarrik goi lako, autoak, fekarioenak... Yeah, Eta horrek erabiltzeko, hemen adibidez Mercedes Coupé, 2 volt, berriuntabroita mar euro. Bai, promozioa eta gabe. Ah, promozioa bai. Ahojen festaren tza. Jatia, gori jatia anzteko. Cintura. Horri ero, xiko zenuk ez? Zura horrei? Zunakoaz. Clio bat balitz? Az, az, az, az, az, az, az, az. Bo, berriz mutiko jokoetara aldo gira, eh? Bai, zunako? Diru dienez, bak jik mutikoak maite dute... Uh, Uh, pistola horiekin jolaztea, edo neskarik eza baterea giri eta koloreetan kolore behizaldu gira urdina, uh, irainia pixka batera, baina oh, bat ere gehiago bat ere, ahosik agertzen adibidez, hori? Bai, eh, behin nahiz eta ahosia ezagertu neskentzatzi zaiten, da Habe bai, maizan nahi du, adibidez mutiko dukoetan ez dute pentsatzen neska fe, uh, ahosik ez ahtzea, pistola ahos batekin balute eh jendek uh, mentsatuko zontruzenean so eskaren zatzela. Hor ba da ustut, uh, bakrik mutikoak agertzen nirela, iruditana. Abai, ba bakrik mutikoak. Alta, ba dira, hamar metru bederen joztailu. Uh, me tiratzeko... Ah, ba bai, bada neska bat. Ah, bai. Ez kenean? ASB. Eroztetan dugu? <laughs> Eme, nire ustez horrekin joztatzeko gintaizke, ez? Ez? Bata bestiari tiraka. Me ez, min egiteko, me joztatzeko? Eta bitxiala ere tira tiroekin joztatze? Bai, baina beti hori zanda dioko bat, eh? e gitarena, eh? eta hariko bat, gehlaarena egitararena, irabazlea eta galtzal learen diokoa, gehla egitararena, broxokarena. Eh? Bitsia da gero badaki guk, bestezkabait egtzen du gulako gibelan, baina aukena akten aski uh, innozentea da dioko bezala, pentsatzen dut, eta hori etelbistak eta irrodiak kartzen duten zah uh, da ere. Gertatzen da horrak gaiten zuri tiraka da hilko zaitut, hilko zaitut. Nik gaiten diat ez hori gaiten ez da hori gaiten jostatzen arra, mena tipiagia gira ulertzeko zarek gana edoan, ez baitute bat ere, behar gehoz ez zartzen hilzearen giblean, berazuzdute ulertzen zareketik egizkidean edo huntzadean. Zaila da, eh? gara battean jostuki hori hori gaiten dut elarrik eta uh, hori uh, egeitean dut bon, elarrik, eh? baina, espikatu behar da, mena hori egin zateri otzak ez du salbu hori uh, ezagutu dutena Baina, ezagutu ez duten entzatza, hilada, jena neg alde negatiboaren ikustea. Ah, eta bortitza. Bortitza da. Ez bai, da bai, bai. tiro tiratza hiltzen ta... bai. zaitut zentzaitut. Ez da jokoa izan, ne, baina. Bai, eta ikizkaita gine da. Baur, bon, pupetak, arrosa, ah, pasatzen ditugu beraz dena pupeta, barbiak basa ditugu, pupetak ere. Nore amaiten hau zu, aaa, ah, zautzen duzu, eh? Nogira? Hain zuten egoiten ez, su egiten, kusteko zaxa smatzen duten, beraz, egia da, uh, smatzen dituzela, joko bereziak, garbiketa egiteko, uh, treesnak, espiragailuak, uh, sukalde uh, egiteko lekoak, beraz, egia da, gero haugek um, kopiatzen dutela, hain zuten gura egiten dutena, hori egia da, eta beraz, horientzat joko bat dela, baina egia da, Irrutikatzia Dibidez garbiketa egiteko puska horiek joko bat izaitena aldirela. Eta hor adibidez, ahosak dira, begiz ere? Bai, bainan, bainan, bai, bainan, bainan iraitz, aldak eta badolatik dira, bai. Eta aldaketa... bai. horrein sukaldean gizonak asten dira, sukaldatzen, no? Badira mutiko bat zuor zartzen, e, irudietan. Zent, a, eta sukalda eritzak sukaldeak... A... Ah, eta hori izak da, aspiragailu bat, bai, bai, bai. mutiko batekin. Bai. No, ongi da, ongi da. Gizarte aldatzen ari da, eta beharik. Bataillatu delako, biskartz kritikatu delako, eta... Bai, eta gero gauza batzuk ere aldatu dira, digubez, shukaldea modan da, gizonak ere, betitagiago shukaldea hasten dira, beraz, ya da, behetxean, aurreko ikusten badute, bere reproduzitzen dute, beraz, jokoak <coughs> ere adaptatu behar dira, koloreak aldatzen dira, nazten dira, behiz. Mm. Bai, gauza bai, batzun, txarira baina egia da. Initzetan, heldu naizela ikustetat, unhat zer gauza berriaz matututen. Hala ere, eh... Uh... Mm. Uh, Gaitanak duzun nahi duzun gozia, baina gehienetan neskaka dertzen lan horietan. Eh. Izan aspira gailu, uh, lixatzeko uh, burdinarekin, uh, izan xukaldean. Uh, Eta direzure mutikoak eskaneko zenuke olako zerbait? Uh, nire mutikoak badu du, bat, negurrezko xukalde bat, hukandu bai. Ai, eta hukandua espiragailu bat, ere? Ah, bai. Horein bon, erabiltzen du espiragailua, kafé-makina bat bezala. Bon, ez du hainik... Ka... <laughs> ez du hajont. <'est> ba lau. egiten <laughs> <laughs> albaitu. Hau, kaféa, xoinoa, zentziu bat bezala... Ki... <laughs> bai, okandu, baina ba uh, ez nahi nu lako margatztu ezberdintasun bat bai ba zik eta hola erori de eta hori maite ditu lako soinuak eta gituen eta... Gia exan, kodiokoa, ezan, holako ez ditut interesgarriak katxe maitan Ezan mutiko da neska baten zate zut interesi katxe maitan Nik egez? Horre, adibidez, gonduan uh, dugu anini zaintzaren lana, beraz, bo, horre uh, Gehienak neskak dira, eta eh? Garkbiketa ere. eh? G-dominatzen domina, duen koloreak, dominatzen baina gehiago da ahosak. Bai. Ahosak, ahosak, ubela... Beraz hor, ninietan ongi da desberdin du dituzte uh, begi koloreak, laju koloreak, beraz benetan bat duztu... Uh, aurgo ziendako baina neskai uh, zuzendua da, argi eta garbi, uh, ahos kolore hori, ahunt uh, dominantea da. Eta horiek ematen duan irudia da hori nini eta zuko dena emaztea dela, ama dela, beraz... Gehenak txuriak dira ere gaiten handegoen, niniak... Eta dutaz, bat dira laguaza... ...munekoak, begi urdinetakoak, begi mahoinak... ...azalde horretatik lortzen dute. ere... Biltz guti, eh? Bi, blau... Ah, bat tal, bost... Beho gaien gainean... Oh! Zer da hori... El parla a papa, ua mama, aita eta amaren zahat begira. Zakit uh, martxatko litaiken, denbura behar da behin. E dendak asten badira, laire uh, mutiko esaltzen, mutikoentzako. Mutikoentzako, oso? Bai, bai. Begiro, da diskurtsoaren, ere, zenta e uh, Unik... Uh, gainera hilobageienak mutikoak ditut, baina nire hilobaguziak ezagotu ditut, nini ekin jostetan. Janari ama iten, fe, giten benetan, be, amak edo aitak egiten duena, nini arekin, beraz... Uh, Bai, ez zutik ustean ez denaldatzen, gero da, zeh dizkortsoen bat zertzen den guraso gisa, uxaren haintzinen, entzuna izan baitut, deia, egiten uh, uh, ama bat, edo aita bat, eh, ama bat, hoge eh, gehen txokatzen hau, bera, uxari, hori motiko jokoa da, ez az, hori neska da, eta hogek du, hori du, angozizte jatzen eta beraz, hori atxikitzen du. Gai, bera, motiko bat, nini bat ekin jostatzen, be, bere amak edo aita, kxandako ez dela, bere jokoa, bere, zutziko du, ba, Eta hori ez badioto hori garrantzileke maitean, horiek segitzen du, horrentzat ezkuntzatik pasatzen dira gauza initz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gül> ba -ba -ba Autoak, traktorak, kamionak, eta hori ere, hori ikusten da irutik girenetan, muntikoak. Kuluren aldetik askin askintara ba badala ere. Hor kopiatzen dituzte giazko traktaren eta material horien hmm. koloreak, beraz horia, berdea, guxia. Hmm da John D. Brikolatzeko, behar den guzia... Eri garriana Bosch markarekin baduzu gainera brikolatzeko, behar jentzak. Black deker jere. marka, eldu mark bat da. Bai, tau jere diludienez, behar tikoentzat. Adio, magasina! Hala! Horritan, nuatzeratzea, nahi duzu bunti bat. Bo, magaxinuntako esperientzia bukatu da. Bai, akigarria egia gara gauza iniz. Eta gero bada so. Soinua, musika, bada... Akigarria da bai eta egia da, hoi no, lehende guti bazan. Beraz aski goza uki ginen, lehendea badelarik, bereziki, egu berri eta alako garaietan egia da, fite... Hora ejana. Zaila dela, hola kolekoetan eta urbintza. Urengoan, berkotuko gauza pixka bat diberti gariagoa egin, eta berdin elduai zuzten duan. Hauk, eh? elduentzako jokoak bat atendabat tortakoak? E behikia gara joan, beti duda dut eta beti gogoa ere bai, piztu dit, baina hor, zurekin, elgerrekin joiten bagira, ea ale zerratxamanen dugun, uda intzina. Ale, bihaztere muruan, zerratik ez, elduen uh, dendara joanen gira. Ale, irait zufiagoge, bilezker, uh, sartzen gira behiz. Agur